askotan iruditzen zait, beranduegi iritsiko garela gizatasunera. Mi geiegi, esku geiegi geldituko direla, bidean, moztuta. Eta sarritan, askatasun aldarrikatzen dutenak, izaten direla gero askatasuna askatu nahi ez dutenak. Patxi, ezkiaga. Matxoriak negu gorrian Ez duatxe egin elurra Asamatuko du? Ez dago, saiatu saiatuko da Atzo elkarrizketa prestatzen ari nintzela Gora nintzen kantua, eta orain konturatu naiz Antxoni, antxoni eta antxon antxon kantaren Zatia dela? Alaxe da Memoria kontuak? Edo astura kontuak. Galdetuko digu? Eta erantzuten digun. Kaixo eta ongitorri? Itakara. Itzaren ahots ekaitz hitz eta iratikoiko etxea teklatxoen mailan, Ele der. zua. Baila birniki laenian uste Hori bera da, denen historiak Azalean, liburuaren azalean, Angel, lertxundi jartzen du Guk gaur, handurekin, hitz ingo dugu Zeren ilusione batera da Berarekin arituko gara solasean handu lertxundiriakin Idatzi duen azken eleberriaz Ormaz. O oh, warsha beria mi da garria. Orma, Ereinargitaletxeak argitaratu duen liburua izugarri gozatu dugu, liburua irakurtzen eta irrikitan gaude, Anduri Angel Ertzundiri galderak egiteko. Hiregilinek da denen historia helioak bardintzen handi jiztia Zuxi galdetuko zen jokak gaitz, guztura? Ba, adibidez azkenekoz noiz rentitu zen ormatuta Izan ere orma orma Orma. Da. <risa> Ormatxoriak negu gorrian. Ez duatxe egin elurran. Egun onden hoi. Batzu sorlekuti. Andurikuko egin aurretik ekait zordea jakin dut ostegunean Tolosan izan zinela horixe institutoan Olaia Baigorri eta German Urteagarekin Bai, alaxe izan ginen ostegun iragan ostegunean Samaniego eta horixe ikastetzek elkarrekin 5. urtez aste kulturala antolatu utelako aurten ere aste taerdiko egitaldiz eta egintza ezberdinez ornitu eta berastutako aste kultural eder bat, antolatzen dute, bai goiz eta bai arratsalde. Goizetan bertako eta adine ezberdinetako mailaz maila, ikaslei eskenitako jarduera ezberdinekin, ipuikontalari, hitzaldi, taller, eta gero arratsaldetan tolosako gune ezberdinetan, herritar guztiei irekitako eta eskinitako ba, jarduerak. Eta tartean, pasa ba, pasadena ustegunean, ba, ondo esan duzun bezala, nere ikasle olaia baikorrirekin, burlatatik etorri nintzen, eta bertan german urteaga genuen zai, laugarren debeatxeko eunda hogei bat ikasleri identitatearen, generoaren, orientazioaren, eta batez ere, aniztasunaren inguruko itzalditaier bat eskaintzeko. Guk asko gozatu genuen, oso gustora egon ginen oso harrera. Ona egin ziguten eta han jaso eta gerora jaso dugunagatik ba, ikasleak eta irakasleakere oso eta eskertuta. Anistasunaren gai aridea lantzen ertz guztidatik, anistasuna Luze Zabalean, e, esan bezala astetardiko ekitaldi handana eta amaiera borobildua datorren ostiralean izango duena. Eskola institutotik kanpo egindako lanketaren ondorio bezala, errira zabaldua. Bai, nolabiteko festagiroan edo ez, egin nahiko enuke, ondodakizun bezala, urtebete inguru badanamagu, maita asunez mesame izeneko ikuskizuna eskeintzen, herri eta eskola ezberdinetan, ekitaldi parte hartzai eta koloretsua da, disziplina ezberdinak, bateratzen dituguna, hasi olerki, kantu, bertso, musika, dantza eta guztia eskolan sortua. Bai, ikaskide eta bai lankide do irakasle on artean. Eta hori da Tolosara datorren ostiralean ekarriko duguna. 7etatik aurrera ikusgai izango da Tolosako kulturetxean eta bertan nahi genituzke ba Tolosako ez, han ispilu izpilu ba, gurasoak, irakasleak eta pasa den ostegunean gurekin aurrez aurre izan genituen ikasleak. Aretzan den <totipen> horiko naiz, gerrako geziak lez. Zelbano giratuko eta lagunen, hutunez ez Gaur aurretik ordea beste itzordu bat. Gaur San Sebastian, gari ere San Sebastian. Azte buru honetan ospatuko dira gari hauzoko, beha zeingo gari festak. Beste izkuntzete mintzo direk. Ez Herri Herribazkaria, urjolasak, gaztain eta txokolate jana eta zazpiterdietan dietan Aretzan ero. Kontu kontari kantu kantari eman aldia Auzoak sortua, auzotarrei eskainia Baino Lenguzu eta lagunen gutunen Ekaitz ederra, auzolanean sortu eta hauzolanean eskainiko dene emanaldia. auzotik bertatik sortua. Bai oso ederra ez, eta bali erantxi hori duena. E, nik uste, ederta sunberezia horrek ematen diola. Bertan sortua izateak eta areago kontuan hartuta bagarin bezalako hauzo batez hitz egiten ari garela ez da. Oso biztanle gutxiko auzoa da. Baino oso errotuta dagoena, ba, auzolanean eta kasu honetan ba, kontu eta kantuen inguruan. Eta oso ederra da, barrutik ba, bizi izan dugulako, ikuste azkeneko hilabete-hilabete hilabete terdian, ba, nola mugitu garen, nola bildu garen ensaiatzeko, e, probak egiteko, eta ze talde giroa sortu denez, ze talde giro, ze koesio sortu den, eta ze ilusio sortu den gaurko, Gaurko emanaldirako, bakoitzak beretik jarriz, ba, oso emanaldi polit eta gustagarria. Ondo dugu. Ipuinak, e, kantuak, bertso musikatuak, poesia, e, izango da. Zer entzuna zertaz gozatua. Hiru belaunaldi oltza gainean, Gari Nauzoko Elizako oltza gainean argazki politak ikusiko dira eta entzungo dira euskara jatorrean. Bai, gabe ezta. Eh, hiru belaunaldi Hori da, argazki ederretako bat, amona, ama eta biloba, kantuan, elkarrekin, eta onarria hori da, de, transmisioa da, oinarria ez, eta transmisioa, belaunaldiz, belaunaldi egiten da, eta gure kasuan, begira da jarrena izan dugu, itzean eta euskaran, ez da, e, altxor bat da, euskara, hizkuntza guztiak dira altxor, eta gure kasuan, ba, euskara da altxor hori ez da, Eta adirazpidez berdinen bidez, Euskara jatorreta gozoan, elarazin nahi genituzke, abestiak, ba, bertsoak, kantuak eta kontuak. Proiektu zabalago baten abia puntua izango da, izan ere, e, bizitasun hori, Elkarlaneko erakusketa, edo erakuste hori, herriaz arago, eramanai da, hauzoak, bizituz? Bai, askotan konturatzen garelako... ba, errian egiten direna inbara tekintza ba erdigunean ez, e, zentratzen direla eta auzoak zoak e, aparte xamar utzi hoi ditugula eta uste dugu auzoetan zoetan badagoela askin indar ba gauza, gauza ederrak sortzeko ez da. Gariñen kasuan ikusi genuen ba, indar berezia edo lotura berezia duela gariñek ba, kantu eta kontuarekin. Beste auzo zo batzuetara joaten baldin bagara, behar bada beste nunbaitetik e, abiatu beharko gara Ba, Beti ere, auzorri dagozkion ez daugarrietan oinarrituta. Ba, takit demagune auzoren batean, ba, antzerkia edo antzerki mundua dagoela errotuta. Hori ba, izango da, olako ikuskizun bat eh, ontzeko apiapuntua. Garina uza beti egnda kantuari lotua bere garaian ez toka taldeak egin zuen bisita bertan egondakoak dira Benito Lrtxundi Xbirlete Lourde zirio ondo gerora ere Mikel Lourdedangari, e, Michellduko tartean ere josean e, hartze hilberria e, gogoan izango deguna eta bueno, keinu berezi bat eskainiko dioguna. Bai ondo esan duzu bezala KateBgi asko ez da pasa dira e, garindik tradizio luzeko auzoa da, musikari dagokionez eta tartean ondo esan duzunez e, Jose Antonio Jose Antonartze ere bertan izandakoa da, eta berriki joan baldin zaigu ere ba, geratzeko joan da, eta guk oso presente izan dugu beti eta hala izango dugu gaurko eman aldian ere. Arratsalde politika bertsatu nahi duten guztientzat arratsaldeko seietan etan hasita aurrojolasak modu irekian inguratu nahi duten guztientzat eta ondoren txokolate jana ta gaztaina jana eta 7etarditan izango da kontukontari, kontari kantu kantari literatur e, kultur emanaldia auzoko Elizan 7etarditan gaur garinen auzoak sortua auzotarrentzat eta inguratu nahi duten guztientzat Argigoz ez joan den gauaren ondoko Gauaren zel... Ekaitz bertaratuko zera? Bertaratuko naiz. Kontatzera, kantatzera eta zuekin gozatzera. Eta nolatan ba? Banik ere badudalako, garinekin nire zilu horrestea, ba, ama bertakoa dugulako. Zantena gabezia Kontu kontari, kantu kantari gaur zazpiter ditan beaxa ingo kari niauzeko elizan inguratu zetxez, gozatuko dezu gurtatuko zeizu Hola, Pablo! Hola, tío! Olerki xilen zauriez, urbiltzen aizure ondora negar eta odol malko ez, urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen, eta zaziz dira bideak, gure horretzapen gaztiez, iese handu gazpeleak, iese handu gazpeleak, iese handu gazpeleak, mazearkatu dut eta hormatu egin naiz zuriz jantzina uzuloak eta orain alferrik da atzera begiratzea hotz egiten duen arren sutan dut ezin egona eta memoria urtuko didan beldurrez putz egin diot suariari ihotzak beti egiten du ketara Anduren etxeak, ze koloretako hormak ditu? Zuriak. Kaleko hormetan, andu, grafitiak, bai, ala ez? Gare baten baino gutxiago, eta ez gare baten bezalakoak egeienak, baina bai, badaude bai. Andu, eas matzen dezune? Zuriak negu gorrian... Nola jarraitzen du kantuak. Ba, kantatzen esanez. <laughs> Eta honek horma chulo batetik. Beste ba, <laughs> agite. Eh, ekaiz negu gorrian, ez tu hategin elurra. <laughs> Andu idazten <Ya>. ari zarela, <laughs> eskua ormatuta geldituko balitzaizu geldi kieto. Ze hitz idazten ari zarela, nahiko zenuke eskua izoztea? Ui, gauza zailake galdetzei duzume. Eh? <laughs> <laughs> Ze hitz duzu gustako? Ze hitzek maike min duzinko? Bueno, zureak, garaian garaikoak ez, en, en, beti egoten dira zerkustantzit ezberu nintarako hitzit ezberu nintarako Eta, bueno, badira, badibidez, liburuan agertzen da liburu ezak hitz bat, gustatzen zaidana eta da tragan arru. Uhum. edo zerak itxasoko ekaitza. hitza. Ez dakit nundikandatu horren hitza, baina deiarra bueno, de egiten ez, eta azkeneko egun hauetan, sekulako zerak egon dira, eka hitzak egon dira itxasuan, da, be, bueno, ba tragan arruak izan ditugu. Eta handu, asturak irentxiko balizu gogoratzeko gaitasuna? Ze hori itzapen gustatuko litzaizuke aztea, azkena? E, ba familiarekin serikusia duen bat <laughs> Esan ezake, maisu eta filosofia eta letra ikasketak egin zituen Donostian, Erroman eta Valentzian Irakaskuntzan eta Kazerataritzan aritua da, hainbat urtez. Esan ezake, mila behatzion eta margarren urtean argitaratu zuela, lehen liburua, baina hori guztia, liburu esku artean hartzen duenak ere irakurdezake. Anteu, aurkeztu iguzu liburuaz aragoko Angel Lertsundi? Nolakoa den aurkeztu iguzu zure burua? Bueno, eh, etxezalea, eh, lagun, eh, lagunen lagun eta bueno, eh Nico Bakastiak gainerakoan. Eta gustatzen zaidana nolabait eh, ikusten du hausnartzea, eta eh nolabait bizitza badala ere barneko bizitza. Andu Lartxundi, kaixo taungetorrita kara. Egunean bai, milesker. Landutako gaia handu edo dela ere, liburu bat idazten bukatzen duzunean, bukatzeak ze gorputzaldi uzten dizu. Eh, kezkarena. Abertazmatu ote dudan hala ez, ea irakurgolari eskini ko dio dan e, fundamentuzko zerbait ala ez eta berden dio hainbat eta hainbat urte pasatu izana eta hainbat liburu idatzi izana e, kezkarrak berbin irauten du. Eta gaiagora bera, liburu bat irakurtzen bukatzen duzunean, bukatzeak, ze gorputzaldi usten dizu? Bueno, e, liburua segun olakoa den, eta liburaren araberakoa da baita ere gorputzaldi ez. Baina irakurtzen ditudan den gaiekin e, liburuekin E, ba gorputzaldi honena lagatzen didate, zerbait berria erantzi didatenak. Andu, azte honetan, zurekin harremetan jarri nintzenean, esan izun, orma liburuaz itzegitaz gain, andu irakurlea ere ezagutu nahi genuela. Etxeko lanak mm -hmm. egin dituzu? Bai, etxeko, bai, egin ditut, bai. bai. Gure etxeko apalategiak gainazka daude eta apalategietan kabitzen ez diren liburuak mai eta armairu gainetan egoten dira. E, zein da liburuen ordena eta kokapena, handuren etxean? Bueno, e, bere iziki, bueno, e, lehen da biziko ordenen zerak, da izkuntzen araberakoak, e, bueno, e, euskerazko eta gaztelaniazko asko dira dirak gehienak, baina badira baita ere eta italieraz hainbat eta hainbat, eta baita ere badira beste hainbat latin ere eta orduan hizkuntzen e, e, arabera toki berdina dute liburuek. Eta gero besteak esan e, gunuke e, nolabait, zehikusia hondiet dutela argitaletxe liburu askotitu den argitaletxeak, eta jedirela nabarmenenak eta gero ja liburu solteak argitaletxe batekoak, edo bestekoak eta bat eta orduan e, E, kanpotikatorreko litzatekeen batek esangulukena orden neko kaotikoan dauzka dela liburuak, baina neure barneko kaosak orduan atuta dauzka. Mm -hmm. Eta erraza egiten zait, kaos horretan e, nahi ditudan liburak bilatzea. E, eskatu nizun, liburu hartan begiraritzeko eta topatzeko edo hor zeuela usteetzenuen liburu hori e, orden kaotiko horretan aurkitu aldezu libururen bat esan agazi duzuna. Zer egiten liburu honek? Hemen? Zer egitendik baino gehiago, esan nuena izan zen, hombro, hemen altzeon. <laughs> en, ze, liburu bat ustez norbaiti utziniona, auskalon hori utziniona, ez nuen topatzen, eta bain baino gehiagoetan liburu erren bilia, ibilia nintzen, eta ez nuen topatzen, eta liburu maite, nu, maite dudan liburua da eta e, be, justu zuren kargoari esker, aur, aurkitu dut, eta, bueno, zordizu tunese du hori. <risa> Zordioneko aira diren jolasa? Bai. Zein da liburu handu? Bai, e, joxe bai, zuen auzoa da, joxe azur mendi, zegamagaren, e, zerak, lehen liburua, eta hain suizien ere, berari etxeskioko dizaken ezagutzen, poesi liburu askorik, hau xe baitu poesia liburua ba, ni da eta bere lehen liburuak e, poesia izan zen, its berbeak du titulua eta e, oso e, poema liburu ederra da uh -huh. eh erdigalduan edo hor nonbait bakarren bati utzia uste zenuen bada beste libururen bat edo baditu zu liburu desente hor nonbait utziak dituzunak eta erdigalduan e, dituzunak edo uste erdigalduan dabiltzanak Edo norbaiti utzi ote dizkio dan eta ez dakidanak. Etxean daukat, iloa batek nerrelatu zidan zera bat, grabatu txiki bat, gaztelaniaz eta esaten dugu eh, aidoz klases de jili, loske prestan libros y loske los devuelven, <laughs> eta ni bi horietakoan ezo. <laughs> Nola irakurtzen duan duk? Aulkia, besaulkia, zer erabiltzen du etxoko? Eh, e, bueno, en, ez dut irakurtzen lan egiten duan tokian. Bueno, lan egiten saque pues la ne que noski beaz nau gauza bat eta bat batera ta besera joatea, baina irakurteta irakurteta egiteko lantokitik kanpo. Alegia, eh es de una lana de irakurteta lotzea e, naba, gaztetako eta umetako e, lirurea gustu siz galtzearen. Eta orduan, horrek ez nahi du, etxeko beste bastor batzuk hartzen ditu dala, berizikibi, eta beti ere bezalki batean en, en, eserita, eta le, lapitz bat eskuan dudala. Hori galdetu garnizon eskuartean liburua eta zer gehiago, lapitza? Lapitza, bai, gara batean zigarroa. <laughs> Argian olakoa? Hikiago sustatzen zait, e, egun argia e, batez zer esak agitasunaren zaldea naiz eta orduan betiere leiho baten e, ondoan e, irakurtze gustatzen zaite gau ez berriz argi argi suria e, andu liburuan irakurria jakin nahiko nuke anduk lapitzarekin zer egiten duen liburuan hala diorma liburuak hala dio nobeletako hasi onak, biltzen ditut baita bukaera onak ere Hora izenik eman ez diodan kuaderno batean apuntatzen ditut. Nire hobi bat da, ia pasioa. Lapitzarekin zer egiten duan duk? Bueno, lapitzarekin egiten ditut eh, azpimarrak, gustatu zeskidan espresioak, gustatu zeskidan ideiak, eh, liburuen olako, ba, azpimarrak ere halakoak izaten dira ez. Eta azpimarra asko baita ere de izaten dira izkuntzarekin lotua daudenak itz edo sugeritu didiaten kontuak eta horrelakoak. Ben, eh, laguna hondibati utzen nion liburu, liburu bat azpimarrasbetea zegoen, zegoen eta esantzidan gero itzuli zidanean, laguna izan eta itzuli liburua, eta esantzidan ze azpimarrar raroak egiten dituan. Eta noski, azpimarrar normalean azpimarrak egiten dira guztatuz eskitzune esaldienak. Ez? eta gusatuz eskitzun ideienak, edo gusatuz eskitzuzun espresio poetikoenak. Baina nik eh, azu emagatzen ditu baita ere eh, zerak. Bas, e, sugeritu dira didanean, li, e, batek, beste zerbait zeratu e, zugeritu e, didanean, iradoki didanean, hua e, ere apuntatzen dut, eta orduan horri or, guztiari neko agarroa egiten e, iristen zion nire lagunarkez. Eta gero, baitere, en, osesioa dut aurkitzen ditudan erratak edo gaizki gaizkirauden gauzak zuzentzea eta Arkatza balio izaten ditu baita ere, erratan dagoen da, da tokian, ura zuzentzeko, obsesio e, bada, ez zindet soportatu. Gero ere negiten ditut, eta azkeneko liburan ere nagertzen da, bat baino behiago, eta esaten atendezu, pero de. ikusen desu, ez atendezu mikauen zotz. Baina, bueno, ja ez du herremedi horik, edizio batean beharko du zuzendua. Eta nola likean du, hain beste behi gainean izan da? Bai, baina gertatik egiten da. <laughs> Gertatu egiten da, begira, zeraken, azkeneko liburontan badira zerabatzuk, utxune batzuk, eta liburua gertelatu aurretik, abel, papapapa, pa, pa, pa, pa, sortzi bat personek, hau da, hamasi bat begik, begiratu azuten liburua, nita zaparte. Mm -hmm. Eta latak usiz ere, irristatu egiten dira, oso trahidora dira. Ezak es, pipila bezala sartzen dira, zeragustetan, basta guztetan. Erraten azpimarraketa horiek aparte utzita handu egindako azpimarraketa horietara noiz itzultzen da ndu e, itzultzen da noiz begiratzen dio botatzen dio bigarren begiratu hori liburuari eta kasuetan liburuan egindako azpimarrakete Bueno, eh, egokitzen denean, lan bategatik, edo, ba, ez da errepaso eh, eman behar zio, eta, liburuari, zaspaldien ez ziot begiradarik eh, eman, eta badira, badira beti ere liburu maite batzuk, ba, Bein eta berriro, aietara itzultzen zara eta bein eta berriro, e, bueno, bein eta berriro esaten dudanean esan edo. Bizpailu urteze dobeintzat gutxinez bai begiratzen dizun di e, liburuak e, dauzkatzu eta haietara itzultzen, itzultzen zara. Betire zerbait berria aurkiteko duzulak. <hazio> Ando hau ere, liburuan irakurria, batzuek buzeko txartelak, ineko sarrerak, hegazkineko bileteak gordetzen dituzte liburuetako horrien artean. Amonazenak, puztuta zeukantz meza liburua ia lehertzeko zorian, bertako horrien artean gordetzen zituen hildako seniden estanpekin. Liburuak horrela oroitzapenen gordailuak bihurtzen dira. Eta egunen batean liburua zabaltzen bada, bertan gorde genuen hegazkineko bilete batek aspaldi egin genuen bidaia baten oroitzapenak berritzen dizkigu. Hegaldi hartan egin genuen irakurketarekin batera. Zer Sartzen du handuk horri artean horri banatzaile gisa zer abiltzen duzu?: Bueno, en, besteak e beste jasotzen sorttzen ditudan erakustako gobidapenak eta orgolakoak eta, bueno, e, dexente jasotzen ditut, eta orduan e, irakurtzen momentuartan irakurtzen ari nezen liburuan antxezartzen dut, eta orduan nire liburu askotan horrelak abadode. Eta gero bat badaukate daukat nire lagun batzuk hemen zarautzen daukagun e, liburu dendako, e, garroa liburu dendako, amaren e, zerak e, e, zuten orrialdeak banatzeko isoten da bat txarteltxo hori e, zerak en, gero nun utidez un mm -hmm. diburua jakiteko e, zer hoiek eta hoitako bat daukate bere, bere amaren e, nuzerarekin argazki txobatekin. E, Beramat da, de, liburu, arren, e, liburu den da horren zortzalea, uhum. eta zelag dago, e, altsaimera jota dago, eta orduan lagun minadeet, mina eta orduan azkeneko urteetako liburaskoetan hori xe daukat, marka pagina, zelagotzen den, horrelako bat daukat, e, zartzen dut, zelag, liburu desentetan. Hauigo albigar nizatian galdetu beharko nizuke baino, bapatean arrantzatu izut altsaimera jota dago altzeinmerrak jo egiten du? Bueno, altzeinmerrak ez dakit, gaixoazen bat eraino jotzen duen, jo ez atendegoen espezioetan, baina bai, altzeinmerrak e, bazterrak jotzen dituela. Ta ez bakabak ergan gaixoaren e, barneko bazterrak, baizeketabaitere ingurukoarenak. Ze irakurrian du, nola erabakitzen duzu. Hau irakurtzen hasiko naiz, honi elduko diotu? Oso kaotikoan ez, horretan, baina badira, bai lagun, bai interneten dauzkadan erreferentzia batzu, blog batzuk eta bar, irakurle oso fineen blogek eta bar, eta orduan horren arabera, fidea harriak saizkidan aholkulariei, Aorkulari anonimuak egeien genenak, aorkulari horiei kasu egiten diet. Eta gero baita ere irakurtzen ari nahi liburu batean, ikusten bali dut liburu interes garriren baten erreferentzia nik ezagutzen ez nuen batena, orduan e arengatikan eri interesatzen ari. Eta orduan interesa sortzen didaten liburu guztiak erosiko banitu, ama... Baina <laughs> baina latagus ez ere saiatzen naiz interesa sortzen ditudan didiaten liburu hoietara jotzen. Liburute gira joan etorririk egiten duzu, edo izan zenuen bola da bat liburute gira asko joaten zenena. No. Garai batean bai, zerak que eh, gasetan beste remediorik ez nuenean, lesak liburak erosteko aukera ere ez, eta bar, baina orain nire interesatuko saiki liburuak eh, en espaldin badira euskararen mundukoak eta bat liburutegian ezin ditut aurkitu, ba, eta normala dan bezala ze bueno nere interesat ba, al debatetan oso interes eh, anitza da gaur Gauza batek en, zorak, piztu dit interesata etaarreta eta, eta, eta, eta beste batek pituko dit, eta horgei erantzutea zaaz sai liburu e, liburutegi kontzionale bati ez. Baina e, ba, bestela e, za, gutxi joaten ez zpaldin bada gauza zehatz baten bila.: mm -hmm. Behin eta berriro eta berriro eta berriro irakurriko zenuen liburua? Bein eta berriro irakurriko nuken liburua eta irakurzen ditudan liburuak, badira, badira batzuk ez. Ba, Euskeraz, batean aipatzekotan Euskeraz, bein eta berriro agasu batek edo bestean edo zerak, asuraren jotzen dut askotan. Ez osorik irakurtzeko, baina bai, zatiren bat, edo zerak, e, piske bat, airea hartzeko eta haidearekin ez a, e, azteko. E, eta hori bezala, berdin egiten dut beste, beste hain bate libururekin, ez? E, baina, e, behar bada, hoen dela berrogei urte hori egiten nuenean eta hortuan hartzen nuen liburura, ez dut gaur hartuko, baina bai behar bada, hogei oh, urtea betan, azkeno kamar betan edo, badira ere sarri hartzen ditudan e, liburuak. E, bat bada autore bat daga, adibidez, Claudio Magris, italiaga, bere baditut, hainbat, e, bere artikulen hainbat eta hainbat liburu e, eta hainbat artikulun batera, edo bestera edo bestera, jotzen dut, zer beti ikasten dut, dut, dut asko beraekin. E, liburu horrek nire abeartzian izan? Idaztea gustatuko litzaizuken liburu horian dut? Ui, ba, enbegira, en ez, ez, en ez zait guztatuko liburu hori idatz, idatzea, baina inbid, inbidia ematen dit, idatzea dago, eta orduan ezin dezu hori errepikatu, baina da, orantzea aipatuz e, dudanez Claudio Magris bere novela erraldoi bat, Danubio izendeko. Eta Danubio izeneko novela, e, novela erraldoi hortan e, egiten duena da alako bat. Halako bidaia bat, eh, be, be Danubiok nubiok eh, zeharkatzen dituen lurraldeetako kulturaren alako ba, begira da, bai denboran zehar eta bai espazio desbeguenetan eh, alako bidaia duze bat. Mm -hmm. Da jasoa. Eh, andu, iniz izan duzu tentaziorik edo egin duzu, liburua bukatu baino lehen azken esaldia irakurri? Bai, bai. Ori batez ere gasetako zerraken e, tramaren eta aventuraren ilusio hori gordetzen duzunian ez eta e, justu e, orain e, ez dut hori egiten baina ingen izango egingo dute segurazko bai baina ez dut ugoan eta esango dut ez dudala egiten hori baina horrek esan aidu duena baita ere da garaia hartan gaztea ginenean, agrapatzen, tramak arrapatzen gintuenean, tramak arrapatzen horrek suposatzen duenak, eta hori da intusen ere, irakorketaren gozamena. Ainda fuertea gozamena, en, erabat denborak endu nahi diozu, eta bukaerara alatu nahi duzu, ez liburuarekin bukatu nahi duzulako, baina bai, osotasunean, kolpean jasun nahi duzulako liburuak kontatzen ari zaizuna. Mm -hmm. Anduk idatzi du, edo fidelek idatzi du martak esaten zuela, irakurketa da idazle baten unibertsitatea? Bai, bai, eh, ez dut eh, inoelako zalantzarik. Eh, ez zera, eh, nik askotan esan eh, dudan eh, kontu bada, Eh, idazle erdi pordiko bat izateko ere irakurle ondia izan behar dagoela. Aste azkenen esan izun, egun amaitu baino lehen norbaiti liburu bat, gomendatu behartzen nioela. Zer liburu eta nori etxeko nana bete baldin badezu? Ba begira, esan zen idan nori eta ez nuen gogoan. Ez nuen, ez nuen gogoan baina dena dela en, orain aproboitzatzen du zuri komentatzeko. oro oroak bere obra osoa, e, baina goantxe e, tapa eskutara etorke esaten liburua ia propio etorko baitze bait, bezalaek gerrotu zait adan Zagaheski, eta poloniar bat, popo eta poloniar bat, eta orduan eskuetan daukadan liburu hori, eta da gazteraniaz dago, Mano Invisible. Mm -hmm. Badalde bere poema batzuk euskara ere itzulia, itzuliak, armiar man jasota daude, baina e, e, zerak euskara libururik librurik nirak idala bintzat ez dago osorik. Mano eh. Invisible. Zuzmoa nuen, eh? etzen nuela etxekolanik egin, etzen nidalako bereala erantzunezanez, irati egina dago? Ja, ba. <laughs> Mana invisible, hori ere de fasoa. Ba, despistatu desbistat, egintzen eta bakatu. Bazka, <laughs> Zergatik hartzen dudan ia egunero horripare bat betetzeko lana, jakin da zukeztu ezer ez jasotzeko aukerarik. Sarri sentitzen dute zertarako balio eztuen zerbaitetan jardutearen desosegua, baina kontra egiten diot nire buruari, esanez egiten harina izena ez dela, orma bat itzegitea. Galderak ez dira zuretzat, niretzat baizik, erantzunen bila nabilelako idazten dizut egunero, Galderek suspertzen dute bizitza, ez erantzunek. Orma, Angel Lertsundi, erein argitaletzea. Orma, noiztik zenuen liburu idazteko gogoa. Ez dakit, behar bada liburu idazteko gogoa, eh, lehena aipatu dudan lagun hori eh, gaixotu zenean. Beste aurreko kasu batzuk zokaltzen berganak eta eh, ezagutu nituen eh, nere inguruan, baina nik usadut eh, nere adinekoa da, eh, emakume hau. Nera nere nazin berekoa, nerekoa eta ni berari esaten nion beti zer da ke bat, esprozio batez grasiaspaideauko ekspresio hori erabiliz mediko de cabecera, berazela nere librera de cabecera. Mm -hmm. e, eta e, ba gaxo, zenean, e, ja ordun hasi nintzen hainbat galderak egiten e, nere buruari eta e, ba gaitzorren horren e, inguruen. Eta, bueno, de, alako batean hailatu da denbora eta egen e, idatzi dut liburua. E, Liburu idazte idazten hasi nintzenean, lehen da bizak beniretz gertatu etzai dena, e, beniretzait e, estut rolakorik egin, en asir e, e, izan nuen, e, zerak, e, titulua, izenburua garbi. Hor izango zela. Horizen, urrengoaren urrengo galdera, garbi zenuen e, askotan errepikatzen da hor maitza e, eleberrian. Se mm -hmm. eta indarra du bakarda de horretan e, indarra du niri izugarri gustatu zaite izenburuaren aukeraketa Bai bueno pues noix bai eta gero debatu bait ere zera hori ez hitzak e, polisemia hori badu eta oso ondo datorrena horrekin eta baldi alde batetikan pareta da mm -hmm. eh gogostasun ara da, da beste aldera pasajea sinia eta bar eta bestaletikan da orma edo jela eta gelo reka adierazten duen oztasuna, eta, bueno, ba, oztasuna kera kiten duen, zer hori egonez, señori, adierazten du baitera. Urain, e, ba, zerak e, itzultzalea, piskat asarro daukat, e, txantxetan asarre, baina eta daukat, esanaz, e, eta esan zidan, gelanian hasi zanean, lan ederra jarri nio la, itzultzerakoan, ze klaro, guretzat orma pareta eta jela baldin bada, en gazelaniaz hielo hitzak adiera bakarra du, ez ditu biak, eta liburuan zehar bi adirekin jokatzen dut, noski? Eta, bueno, ba, hori ja bere da ez da nerea. Otzik, bakardaderik, beldurrik, sentitu dezu, liburu idatzi biti Bai, bai, e, bai, zerak momentu batzuk des, desatxekinak egiten seskitzu, zerak zeu eri edo ba, eragiten egiten dizutelako idaztenari zaren momentuan, bueno, dira gauza benbeinagoetan pentsatu dituzunak, eta abart, baina kero zehazteakoan, eta papere da pasatzerakoan, bueno, ba, saminak ba, erratu seskitzun gauza batzuk kontatu behar dituzu, eta orduen ez, ez da, Haini erosoa ere egiten, ez? Eta bueno, e, baina, bueno, e, egia da e, idazterakoan, idazterakoan, eta idazten ari zarenean, idazten duzunak indiferente uzten baldin bat zaitu, edo pixka bat ez aritzoren bat, zure baitako aritzoren bat, e, e, mugiarazten ez baldein badu, malo. Mm. Uh -huh. En ofizioz zera gehiago arte lan bat egiten baina. Zebarnek ezkazituen handuk memoriaz, zaintzaz, komunikazio falta faltaz egiteko. Zebarnek ezkaz ez zinegon horiek kanporatu nahi ezateko? Bueno, en... ba, inkomunikazioaren kontua, bueno, ezinbestekoa du giza erlazioak. E, gure arteko erlazioak ze, ez baita posible beste aldera beste daño izak elzeak guztiz eta txarra litzake, bet, txarra ez, tragedia litzateke eta munduak ez duke iraungo, edo gure a, e, gizarteak ez duke iraungo baldin eta e, gai bagina bestearen barnea e, ezagutzeko, guztiz ezagutzeko ni orain zupendatzen ari zera na En, zerak, ezagut zera iritsiko banintz, besterik gabe, makina batek ezagut bali, balit, edo, edo berdinta, alako botere posible bat banu nere baitan, hori lortzeko, ikara realitzateke, ze horrek esan nahi du, zure intimitate, intimio, intimuena zere jabetuko nintzatekela. Eta orduan, zorionez, hori ez daukago, baina gertatzen dana da, bai, en tranze eta bar importantea dela bestearengana eltzea haren saminen beharri jakitea arek ark se duen ezagutzea hobeto laguntzeko arekin en, arekin solidarioagoa izateko elkartasuna erakusteko eta azkenian berak dituen premiak E, betetzen zaiatzeko. Eta jakina hor, inkomunikazioak ba, minen maten du, minen du, heldu ezin dezudako, eta behar bada, bestaldean dagoenak ezin du e, adirazik zer premia duen. Are gutxiago, alzer merrak kasuntan bezala alzimera jotako batek ez. Eta, bueno, ba, inkomunikazioaren eh, in komunikazioaren eta inkomunikazioaren in gaia oso oso importantea da eh, batez ere, eh, gure osasuna osasuna esaten dudanian zabal baten esaten dudan osasun eh, fisikoa, osasun sentimentala eh, osasun psicològikoa oiedanak eh, jokoan daldendean Izan ere itzegiteak zauri asko sendatzen onberen ditu, baina zauri berriak ere eragiten ditu. Bai jakina, hitzak eh, eh, berdin balio du eh, zelak, ukendu emateko, baina balio du baita ere ospina botatzeko. Eta orduan eh, itzen zaintzak. E, garantzia handia du eta aregeiago are e, gure garaiotan ez. E, erabat banalizatua dugunean hizkuntzaren e, e, erabilera, edo zen ikauza esateko eta adirazteko moduliko gorri nenean uste dugunean eskubi da dugulo horretarako ez. Nor nahi ni, inor, besterik gabe, E, mintzeko, ba, kapritxoa dudalako edozen gauza esateko. Mm -hmm. ba, eta horrek zere zerkalte takaskion e, gizarte ari ez. Mm -hmm. Bueno, ba, hori edanak, ebana, hausnak eta guzti hori edanak, nik ustetik importanti didela itzaren, itzaren inguruan. Beti, beti, loriatzen dugu itza, baina ezarrez bezala, munduen ezarrez bezala, itza ere ez da xaloa, guzti xaloa eta estalde esta gusti zokera da oker edo xalo izango da guk egiten dugun erabilera. Uh -huh. Fidel itzultzailea da, ama altzemerra du, Amari ari kontatzen, akaso bere buruari esan ulertu eta aitortu nahi dizkionak. Bai, Amari ari zaio ba badituelako ba eh, badaudelako elkarren artean esangabeko kontuak. Esateko importanteak zirenak eta esan esan etzizkiutenak elkarri. Eta noiz astenda hizketan amarekin eta inxusen ere amadia erantzuteko gai ez denean. Baina, zuk lehen irakurri duzun testu batean, berak aitozen duen bezala, momentu honetan, amari itsekiten harinaiz, nire buruari itsekiteko. Mm Hor -hmm. maortan, ba, golpeak, itzaren, eh, oiazunak, iri, en, itzuliekiten zaizkio eta bere buruari arizaio izketan berean. Fidelek idatzi zuen, Estreñako kontua da memoriari gabe ez dagoela originaltasunik. Idatzi zuen memoria ez dela iragana soilik, etorkizunera honik garamatzan motorra dela batez ere. Idatzi zuen memoriak originalak egiten gaituela eta memoriaren faltak aldiz identitateak entzen digula. Handuk obetu dezake memoriaren definizio hori. Zer da memoria handu? Bueno, memoria da, e, guzti hori esan dezun guzti hori es, baina e, memoria da nola bait e, gure historikotasunaren eta sunaren konsientzia e, mundu, munduan gaudela gare jakin baten gaudela eta toki batean e, jakin batean e, dago gaudela esaten digun e, ba, elementu berneko berneko hori memoria hori guztia da. E, zakurrek badute baitere memoria oso oso mugatua gurearen parean baina ez dutena da eta ezagutzen dituzte tokiak eta badakiten batetik bezala nondik anora kan bergutzen baina ez dakitena da berak sakurra direla. Eta bere buruaren ezagutzarik ez dute, eta bere buruaren memoriarik ez dute. Orduak pasatzen ditu Fidelek ama zaintzen. Psikoloak esan dio ezin duela bere bizitza hipotekatu. Hipotekatu. Ze konplexua eandu, eta zezai zaintzaren gaia? Bai, al, alaseda. Eta orduan ezak, e, gure gizartean ezak, hipoteka itza horrek, Hain susin ere adierazten du zerbait ekonomizista batetik ez. Eta orduan duan gaxo bat, gaxo da gertatzen denean etxean, edo egoera jakin, jakin bat, edo tragedia jakin bat, gertatzen denean en, en etxe jakin batean, eta orduan duan ark, egoera berri horrek, en, en markatu egiten ditu, En ingurukuen bizitzak aldez edo moldez onelako edo txarrerako jakina egunero egiten ari zinan egunerokotasun kotasun horretatik ateratzen zaitu eta beste egoera batean e, baterea atsegina ez den egoeran batean e, e, egoera batera eramaten zaitu eta orduan hor galtzen dezu lasaitasun barne lasaitasuna eta horri Bizitzea hipotekatzea deit, deitu behartza jo, edo horri bizitzaren beste etapa bat deitu, deitu behartza jo. Eta bizitzen nola oso zoguaria den, baitere ere osotasunean bizi beharreko etapa bat deitu behartza jo. Ni nahi hau edo edo asko zere, bigarren modu honetan deitzea eh, hipotekatabezalako itzek baliatzea baino. Mhm. Mm Eta gainera saltxa horren guztiaren erdian marta dago. Marta iritsi da, egonda, joan da, baina hor jarraitzen du. Joan da gero ere. Bai, an, an jarraitzan du. Zer oso gutxi itzekiten dugu horretaz eta bezalak sozialki ez da askorik aipatzen baina... Familia hartasuna noizazten bat familiako izaten edo ez familiako izaten. Harren manetan gero eta harren personalak e, mugatu hauak direnean esan edo mugatu hauak e, zenbakiz, bikote bat. En, eta lotura familiarrak gerotak gutxiago direnean. Edo, edo familia, en, ja, gaur en, gizartean, normaladan bezala, era erabazakabanatuta dagoenean, eta bat, lotura familiarrak eta zer esan nahi dute. Noraino iristen dira premiak obligazioak eta baita ere eskubideak. Eta nobelako En, en, bikotearik gertatzen zaion bezala Diferentia dira Erantzukizunak semearenak Eta semeak ezagutu duen Neska horrenak en, en, en, Martarenak, diferentia dira Baina arazoa Arazoa gortin izanik Eta deserozoa guzti deserozoa izanik Eta ez dira usartzen Arazoa zitzekitea Ba, ez egiteak arazoaz Eematen duen Xuxenere gero bikotearen kartzen du gero bikotearenhaustura ez. Horbago hau arazo bat eta arazoiek hitze eginra planteaatu behar dira eta ez dira planteatzen ez. eta en, nik bikote honen kasuan planteatzen dudan bezala gizarten ere planteatu beharreko kontue dira. apunte asko hartu ditut, libura irakurri bilartean, ezin duz imaginatu zenbat esaldi kopiatu dizkizudan, eta apunte hori e referentzia eginez, izkilarriz, zenbait apunteren ondoan idatzi dut, ze ona, eta ze derra, eta ze gogorra, horietako e bana, irakurri naiko nizuke. Adibidez, ze ona, hauixe, zuordea, etzara itzuliko zure ere murrun zuritik, Eta badakit, itzul itezela eskatzea dela hildako bati piztu piztudadila eskatzea bezalakoa. Baina hildako batekin duzun, alde nagusia da bizirik zaudela. Aldiz, hildakoekin daukazun antzen nagusia, etzarela itzuliko. Inez berriro topatuko ez dudan, pertsona baten bila nabil. Ze ona. Gurtatu zei zuzuri ere? Bai, bai, bai. Bai. Eh, zrak ait ni ta betazen, alditut libur, Baina bueno, hori askoten gertatzen zaizu behin idatzi ondoren eta bare ta gero zeukidatzituzuna pixka bat eh, distantziarekin harrotz ah, sentitzea beste baten eta ez bueno, dago euskari hori. Hala izatea. Eh, Zedra eh, idatzi dut esaldi motz baino eder honen ondoan. Nire samina miazkatzen, Eztia delakoan. Etzen euken esan beharrik ere, ez tia delakoan hori baina esan duzu, eta izugarria berazten du. Ja. Bueltasko bai. maten izkioan duk, eh, esaldiak nola josi, esaldiak nola trazatu, esaldiak nola aberastu. Bai, bai, zerak... Eh, eh, Efektu, adibidez, e, nire kurdezunez hau diortan, efektuak e, e, bidibildu egiten duela, osatu egiten duela eta hori esan ondoren e, justu esan azagoenak gehiago esaten duela. Edo esan azagoena, erabat, transfiguratu egiten dela, e, erazkin hori jarri zaiolako. Egia da, zuk esaten desu mesela, ez neukala zertan, bueno, misak mi nire barneko, nire zamiñak mi askatzen, eta bueno, de, den okurri hartu dugu primeran zer esaten ari geran. Baina beste hori erantzita, estiaren erantzita, estiadalakoan edo, en, nola dagon, baina hori esaterakoan ja beste dimensioa tematen diosuta. Bueno, neri hori intiresatzen zaidan kontua da. Ba, ez azkenean e, e, literaturaren eta batez ere poesiaren muimuian e, badago hori, salto hori, salto kualitatibo hori jauzi hori ematearen e, kontu ez. Eta, e, ez da berdina inundikan ere zerbaitekatikan nere ezatea, er, nire ezatea, edo nene esatea. Ja, enek. Ba, gora, bera, e, gora bera literarien gatik, irakorri degulako, beste eskalkietera garra matzalako, eta bar, enek baditu konotazio batzuk, nirek ez dituenak. Eta orduan momentu jakin batean, ene esan, edo nire esan, ba, gauza, gauza bat, altatu egin dezake. Hain gauza simple batek, ikutu bat eman dezake, esan esa dizuna Hombre, segundu dagoen. Mhm. Mm Eta ze gogorra, idatzi dut bi hausnarketa txiki hauen onduan. Ez, zurea ez da hitzutasuna. Ez litzateke eriotza ere. Baina bai zuriune guztizko baten ormazko atari. Zeo txandu? Bai, bai. Bai, eta, eta gogorra bai, bai, bai. Ai. Eta badua eh, honako hau. Iritxiko litzai momentu bat, non memoria galduko nukeen erabat eta ez nukeen jakingo galdu dudanik eta bizitzen segituko nuke auskalo zenbat urtez ben. bai begira hori oain irakorre duzune esaldi hori da nik en, idatzi nahi nuen novela eta idatzi ez dudana ez talako posible alegia bi memoria galdu takoan, memoria galdu duenak kontatzen du bere memoriaren galera. Hori nola egiten da. E, Baina e, bat zegoen ere aldetik pixka bat, ortara, irakurlea horretara eramateko zerak alegin bat egitea. Justu, nolabait, liburuaren abia puntua da irakurri duzun pasarteko e, gogor hori. E, eta gogorra da baitea ere, ori, egoera hori, hor dagoelako Giza egoera bat da lako, hainbat, sekustantzi, hainbat hain jendearen zat, eta kontatu ezin delako. lako. Zergatik ezin da kontatu? Ba, hori, e, bueno, e, kontatu liteke, kanpotik, baina e, barren dikanda kontak izunan juzin ere, memoria galdu duen horren na, eta bizitzen segitzen duen horrena, eta jabetzen ez dena inguruaz. Jabetzen ez dena gede bere inguruan daukan gauzetaz, pertsonez, eta bar, eta haien egoeraz. Eta Baina ez da posible eh, hori kontatzea. Mm. Edo bentzat eh, nik ez dakit nola konta, kontaliteken hori. E, hori da handuk esaten duena, eta gero dago handuk nola esaten duen, Eh, handuren tonua, doinua, handuk idazten duen ahotxa, irakurleak entzun egiten du. Eh, begira zensinplea, baina aldi berean ze konplexua eta nola osatzen duen eh, idatzetakori. Esaten duzu momentu batean, beti eskatzen dizun erosteko zahor eta erosteko zahor. Izan ere eskatzea hori da ez, gutxinez bi aldiz errepikatzea. Mm -hmm. Handuk hori esaten du, idazten du. Beti eskatzen izun erosteko zaur eta erosteko zaur. Eta irakurleak ikus dezake ume hori, danadalakoari eh, eskatuz zaur erosteko eta zahor erosteko. Zega garrantzitsua den, hau horren bila sieteasun eh, bako itza ondo zaintzea. Sinez hori lortzeko. Bai, errepikapen hori, eta bere ala, errepikapen horrek, ustez, ni bintzatala eramaten hau, ustez denok eramaten gaituela hau zarola, ez? Edo, eramaten gaituela, txan daukagun ume txiki horren gana, gaur, editorri gudan, eta esango didana, aitona, jarri, jarri, jarri, esango didana, ba, zerak, irutxerrik muen, zerak, ipu inat, nire ordena jartzeko, edo, xabirlete, otxoaren egiten, Zer, zerak, e, txanogurritzuren e, e, korto batean, txanogurritzuren ipuim batean, ez? Mm -hmm. Zerak, xabialete en, interneten e, zer, ikusin edunak, xabialete dago e, mesortzibat minutuko pelikulatxo batean, e, superhotxon egindako pelikulatxo batean, 8, pelikula 8 egiten, eistariarena eta 8 bilak egiten, zerak interneten jutuben sartu eta bilatuko du. Maite ditut maite, gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkitan ean. Maite ditut maite, gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkitan ean. Zer izkutatzen duen... Etorri zen, hemen egontzen, eman zuen, sortuzuen... Joan da, baina hemen jarraitzen duan du. Joxan bai, hartzek. Bai. eta hori da, eta zera kez, belaunaldi, belaunaldi horrek, belaunaldi zati importante bat joan da, baina hemen segitzen du bai. Maite ditut maite gure... E, Zederrak diren gure bazterrak goi herritarroi barrukoian du harraro xamarra, arrotza egiten zaigu e, itsasaldea azalduko diguzu rioan nun bukatzen den, eta rria nun asten den, zuk badak izu bere izten, badak izan muga? Ez, <laughs> <dai>, da... Erri joa. <laughs> da, eh, esak, guretzako erri baina, eh, txikitatik... En, en, idakazleari entzun hori maishuari, erriko maishuari entzun hori eta rio eta herria bere izten eta jartzen sarenean pentsatzen, eta nun arra jo zerak astenda bat eta bestea. Eta naturaren, naturaren kontuekin, kontu askorekin hori xibera gertatzen da. Ez, belarra, belarra astenda, astenda eta ez dugu ikusten, Ta nola astenda edo sa lainoak pasatzen direnean edo bapatean lamroa eh paisillas nagutzen denean paseaia guztia irensteraino eta beretzatarzeraino bueno ba, eh, kontu kontu eder eh, gure realitatearen alde Eh, nolabait eh, sentibera eta zumpiskabat jarri eta eh, gure baitako alde herrenak erakusten dizkikun zen horiez, eh, konturiek. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten andu gustura galdetuko nizuke ahunt daraz uztatsarrak usatzeko baset baserritarrak usteltzen uzten duen azken nazaburuaz beldurri gabeko erresumaz badazpadakoen bizitzaz seme edo alaba bakarrez mirenez aitaz Baina irakurleak liburuan bertan, topatuko du horiek guztiak eta gehiago eta irakurleari utziko diogu e, deskubri ditzan. E, guk gozatukuk dugu liburuaz eta gomendatzen jarraituko dugu aholkatu ingo diogu inguruari irakur dezala. Horma, handu, mila, mila, mila esker altxor honengatik ere? M mila esker zuri. En, ba, ba, aukera mandi da zuleko aukera pare gabe hau ba, bueno ba, gustatzen zaizkitan kauzetaz mitatzeko e, besarka destu bat eta laizter arte, ea urrenguan ez titazun esaten aspaldiko ea ja. denboran gertuago izaten deun berriro elkarrekin egoteko aukera edoski ba, milieska bai azte buruan e, bai Amak ez naujada ezagutzen. Ez tira gelditzen ez da kontzientziaren distira aiek ere. Orain gutxi arte kontxolatzen gen justenak. Ijuntasunean sartua dago zan da lo, kukuloan. Dagoeneko utzi izan bagintu bezala. Eta hala ere? Eta hala ere? Orain izaten ditu istant labur batzuk. Nonaren benetako aurpegia agertzen baita. Horma, beterik... Angel Lertxundi, ere narkitaletxea. Horma, bana, Angel Lertxundi, ere narkitaletxea. Horma, Angel Lertxundi,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 Argi de iruren gomendioarekin goazetxera, danubio eta mano invisible. Ni iruren arekin, nua. No? Anduren ahora indik irakurtzeko baitaukat. Eta badakit, badakit, eh, irurak irakurri asko gozatuko duela. Ze da altxorra, eh? Orma, liburua bera eta eskaini digun zola zaldia. Zalantzari gabe, ederra oso. Horrengolarun batean arantxeai turbe, elkarrizketatzaia elkarrizketatu egingo, dugu? Hori erede erra izango da. Mm, Arantxeak bere burua ez duk azetaritzat, esataritzat. Ederra da esatari izatea. Ja. Mm, ederra behar du, Atzo beaseengo irakurre tal den mintzagi izan genen nuuen izango dugu solazgei datorren larun batean hementxe arantzaitur berekin. Kuadernoa zuri. Arma hiru bat Antzerkia liburu bihurtua Joaentzaizki. Nagunbat hau injolen orde asteazkenean Ordiziako irakurle taldean elkartuko gara Solasgai Girmene Uriberen Bitartean heldu eskutik poema liburua. Oraindik libururen bat izango duzu eskuragai Ordiziko liburutegian eta asteleanean bertan inguratu liburu hartu eta asteazkeneko saiora hurbildu nahi baduzu bateak Zabalik izango dituzu Arratsaldeko seietan, Barrena Jauregian Ordizian. Irakurle taldea elkartuko da Tasolasgai Kirmen uri beren, bitartean heldu eskutik. Seinda bide, hasenda bide. irakurle taldeak atzo egin zituen urtarrilekoak eta dagoeneko jarritu hitzordua otsailerako. Otsailaren 23an arratsaldeko posterdietan elkartuko da igartza jauregian, eta gure artean izango dugu Katxalin Miner idazlea. Korapio bat itziilduen zerrenda zerbaitmentsatu beste bate salnia zenbat eta bidean Astronetik aurrera liburutegian eskuragai nola helduna ez ni, onaino Katxalin Minerren liburua. Ocheyarren 23an Arratsaldeko 5:30etan mintzagai izango deguna. Masaliak berok, zumatsen dikit, malgo bat mextean tronan iz bizi- bizirik daude irakurre taldeak atzo tzen nuen zuk hurbiltzeko aukkerarkizan, baina e, bizi bizirik dauden daudenaren argazkiaren lekuko e, sai oro edo saio askotan hurbiltzen dela parteide berri bat atzo laszkautik hurbildu zitzaigu lide lide gaztea eta oso ederra aberatsa emankorra izan zen bere bere parte hartzea. Ederra da horrelakoetan, e, talde irekia dela eh somatzat antzematea. Bai, eta pizka bat eh hartu dio dan esaldi batekin lotuz irakure talde batek hori eskaintzen du, ezta? Alde batetik e, bakarka egiten den bitartean, liburua bakarrik irakurtzen den bitartean barne bizitza, ezta? Garatzen, laguntzen digu Liburuak irakurketak eta Ondoren ba irakurle taldeak berak ba, kanpo bizitza irakurri duzuna barruan egozi eta uznartu duzuna kanporatzeko eta partekatzeko aukera eta ederra da ederra da izango duzu bezala, hainbeste ba, irakurle talde inguruan ditugula ikustea eta irakurle talde hoiek basean hitzak diren sentitzea ezta bai adinez bai pentsakeraz eta bai zaletasunez zukineiz izan dezu tentaziorik edo egin duzu liburua bukatu baino lehen... Azkene zaldia irakurri? Ba, niri ere handuri bezala gertatzen zait. Lehenago, sarriago e, egiten duen hori. E, arrapatu egiten ninduena askotan liburuak eta ez dakit. Gozotasun hortan edo, ba, jakinez. Ondo bukatuko dela edo modu dotorean bukatuko dela azkene esaldiak ere harrapatu egingo naguela eta berriz atzera itzulu eta gozatu tarteko guztia. Baina tramak horapio askatze gatik, edo liburuaren azken esaldiari, edo ipuñaren azken esaldiari, edo historioaren azken esaldiari ematen digun garrantziagatik, nola bukatu duen, idazleak nola bukatu duen jakiteagatik. Ez dakin nari beti iruditu izan zait, eh, aldela bintzat, izan eh, liburu bat, izan pelikula bat, azkeneko esaldiak edo bukaerak indartsoa izan behar duela. Borobildu egin behar duela horreko guztia eta... Ba esaldia barruan hiltzatuta gelditzen den horietako galdin ba are hobeto. Baina bidea ere garrantzitsua da, <laughs> Bai, baina bukaera ederrarekin ba are derragoa. Bertsolariaren ajeak? Bai, nunbait. <gülüyor> Egingo duzu ariketa ta joango zara etxera begiratuko duzu apalategian eta ia topatzen duzun. Ara, liburu hemen zegoketa. Alako libururik? Egingo let, egingo let ariketa. Bat bai, bat bai bat baino gehiago. Seguru. <risa> Alere guri kontrara gertatzen zaigu askotan. Liburua liburutegian aurkituko dugulakoan ez aurkitu. Hau ska izango duen. Guk ere bat baino gehiagorenak baditugu eta hor txetrukea. <laughs> Bala, kontu. Hori bai, garbi daukagu guk libururik ez dugu erreko. Iso txak ormatzen badin baditugu gorde bada espada ere Gaurko gomendioa hits ahonditan horma angel erchun direna eren argitaletziak argitaratu duena Datorren astean gehiago, datorren astean Arantxa Iturbe eta cuadernoa zuri liburua Hori datorren larun batean, bitartean, izan zoriontsu ondo ondo pasata eta bana denoi. Ezaztuk aurra ratxaldean, arratsaldeko zazpiter ditan, garingo elizan, behar saingo garingo auzoko elizan elkartuko garela, kontu kontari, kantu kantari. <susurra> <susurra> datorren hastean gehiago, izan zoriontsu txu, musu potolo bana denoi. Aio. Aio. Tia! Yeah. <laughs>